Əl-Ənam Malqara Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Elhamdülilləhi illəzi xaləqəs-sənavəti vəl-ərdə və ce'alə -ja və zulüməti və nûrə thummanləzīnə kəfəru bi rabbihim ya'dinun Göyləri və yeri yaradan Zülmətləri və nuru var edən Allah'a həmd olsun. Bu dəlillərdən sonra kafir olanlar hələ də bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. O, sizi qumdan Sizi palçıqdan yaradan Sonra da əcəlinizi təyin edən odur. Onun yanında qiyamət günü üçün də bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz yenə də şübhə edirsiniz. O Həm göylərdə, həm də yerdə ibadət olunan tək Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir. Və mə təətihim əətinmin əəti rabbiin ilə kənan hə müri Onlara rəbindən gələn elə bir ayə yoxtur ki Ondan üst çevirməsinlər. Faqa <fəqəd> qələ bu il xaqdəə əun təsə xəətiəəə kəudi Onlara haq gəldikdə onu yalan saydılar. İstihza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə çatacaqdır. Alam yarau kam min qabluhum min qornin fil ardi ma lam mumkil وأرسلنا السماء عليهم درارها وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأن شئنا من بعدهم قرنا آخرين ما ير onlar özlərindən əvvəl neçə neçə nəsləri məhv etdiyimizi görmədilərmi Biz onlara yer Sizə vermədiyimiz imkanları vermişdik. Onların üzərinə göydən bol-bol yağış yağdırmış və evlərinin altından çaylar axıtmışdıq. Biz onları günahlarına görə həlak etdik və onlardan sonra başqa nəsillər yaraddıq. Vəə onə zəllə əkə kitəbə fiqutaiya fərəmə suubi aydihinə qaləlləliəəxu inədə ilə siunubi. Əyər sənə çağız üzərində bir yazı nazil etsədik və onlar da əllər ilə ona toxsaydılar. Çafir olanlar yeniədə bu açıqaydınəhirdən başka bir şey değildir diəerdilər. Və qaləlū ləulā unzila əleyhimə malək, və ləw anzalnā malakan laqudya l-əmru Onlar nə üçün ona mələk endirilməyib dedilər? Əgər biz mələk endirsəydik, iş bitmiş olardı. Onlara isə müəllət verilməzdi. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَرْبِسُونَ Eğer biz onu melek etseydik elbette onu kişi ederdik ve onları bir daha düştükleri şübhiye salardı. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Əlbəttə, sannanı, bəlkə elçilərə də istehza edilmişdi. Amma istehza edənləri məsfəriyə qoyduqları şey hər tərəfdən bürüdü. Qulşirū yeryüzündə arḍi thumma gəzib dolaşım və görün haqqı yalan sayanların ağibəti necə oldu? Qullin əmmə fissənavəti vəl-ərd qüllilləh kətəbə alə nəfsihir rəhmə ləyəcmaənnəkum ilə yəmil qiyamət ilə raybə fiyyə əlləzənə xasiru ənfusəhum fəhüm lə yü'minun. Də ki, göylərdə və yerdə olanlar kime məxsustur? Də Allaha məxsustur. Allah özünə rəhəmli olmağı yazmışdır. Gələcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günündə sizi O toplayacaqdır. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. Və ləhu məzəkənə fir-nəylü və nəhəri və huvə səmiyyul əlim. Gece və gündüzdə sükunət içində olanların hamısı ona məxsusdur. O eşidəndir. Biləndir. Qul <Sessizlik> tutu an akuna awval men esleme wala takuna min al yeri yaradan allahdan basqasini mi o hammini yedirir ozunu ise yedirmir deki mena allaha teslim olanların birincisi olmaq emr odur ki sən müşriklərdən ol. Qul inni axafu in asayt rabbi ki, əzəmətli günün əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə ası olmaram. Nä yusrif anhu yawma ilin faqad rahima wzalikal fawzul O gün kim bu əzabdan qurtularsa, Allah ona rəhm etmişdir. Bu açıq aydın uğurdur. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ Əgər Allah sənə bir zərər vurmaq istəsə Bunun qarşısını ondan başqa heç kəs ala bilməz. Əgər sənə bir xeyir tokundursa, heç kəs ona mane ola bilməz. O hər şeyə qadirdir. Wa O Öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O, müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. Qul ayu şeyin akbar şehadə. Qulillahu şehidun dayniyə bainakum və uhiya ilayya hada alquran li'anlikum bihi və men dala. Ənnikum lətəşhedûnə ennəmə allahı əlihətən ukhra. Qul ləəşhedu kul ənnəmə hüvə iləhun vəhid. Ve inneni bari ümmin mə tüşriqon. De ki, kimin şahidliği daha böyüktür? De Allah mənimle sizin aranızda şahittir. Bu Qur'an mənə vəh yolundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edin. Məyər siz Allahla yanaşı, ibadətə layiq olan başqa məbudların olduğuna şahidlik edirsiniz, peki, mən şahidlik etmirəm, peki, o tək olan ilahdır. Mən sizin şərik qoştuqlarınızdan uzaqam. Əlləmin ətaynəhumül kitabe ya'rifunəhu Özlərinə kitab verdiyimiz kəslər onu öz oğullarını tandıqları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. və bir ayti inə Allah'a qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki zalımlar nica tapca. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ او gün onların hamısını bir yerə toplayacaq sonra isə şərik qoşanlara deyəcək iddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır lən çəkûn fitnətühüm illə əm qəlu uh, vallahi rəbbünə məkunnə müşrikîn sora onların Allaha rəbbimizə and olsun ki biz müşrik olmamışıq demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq onlar <sized> keyfə kəlabu aləənfüsəhim və zəlləənhum məkənu yəskərun Bax gör, onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar. <Sessizlik> وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان يَرَوْ كُلَّ آيَةِ بِهَا. حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ارalarinda seni dinleyenler de vardır Qur'anı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə çəkdik. Qulaqlarına da tıhaç vurduq. Onlar istənilən ayəni görsələr belə, yenə də ona inanmazlar. Hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mübahisə edirlər. Kafir olanlar, Bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir deyərlər. Wa Onlar həm insanları haqqdan uzaqlaşdırır, həm də özləri ondan uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlərini hələk edir və bunu hiss etmirlər. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Odun üzerinde dayandırıldıkları vaxt onların, kaşk bizi dünyaya qaytarıydılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olardı dediklərini görəydin. Bal badalhum ma Xeyr. Əvvəllər gizlətdikləri günahlar onlara aşkar oldu. Eğer onlar geri qaytarılsaydılar, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qaydardılar. Şübhəsiz ki onlar yalançıdılar. O qalū innə Onlar dedilər: Dünya həyatımızdan başka bir həyat yoxdur ve biz bir dilmeyeceğiz. ولو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا onları Rabbinin karşısında dayandırırlarken birce göreydin. Allah diyecektir. Məyər bu dirilmə həqiqət deyilmi? Onlar əlbəttə, Rəbbimizə and olsun ki, bu həqiqətdir deyəcəklər. O buyuracaqdır, Elə isə inkar etdiyinizə görə, Dadın əzabı. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِه حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا ساء مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlar. O saat onları qəqlətən haqladıqda, onlar öz günah yüklərini bellərində daşıyaraq deyəcəklər. Dünyada buraxdığımız əməllərə görə, vay halımıza, onların daşıdıqları şey necə də pistir. وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Dünya hayatı oyun və əyləncədən başka bir şey değildir. Müttəqiler üçün isə axirət yurdu daha fəyirlidir. Meğer anlamırsınız. Qadın aləmlə mü inəhu la yəhzurukə ləzə yəqulun fa inəhum la yəkəlləbunək fa inəhum la yəkəzəbunək və lakinəlləmin alimīn bi ayətiləhi yəjhədun Biz bilirik ki onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində onlar səni yalançı hesab etmirlər. Lakin zalımlar Allah'ın ayələrini inadla inkar edinlər. Və ləqad qüzzibət rüsulun min qablikə <Sessizlik> fəsabəru alə mə qüzzibu və uluğu hattə etəəhum nəsruna və lə mubəddiləlikəlimətilləh və ləqad cəəəkə min nəbə il Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin bizim köməyimiz onlara gələnədək yalançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbr etdilər. Heç kəs Allahım kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq peyğəmbərlərə aid bəzi xəbərlər sənə gəlib çatdı.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 Əgər onların haqdan üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə, bunda bacarırsanssa, yerin içinə enə biləcəyin bir lağım və göyə çıxa biləcəyin bir nərdivan tap ki, onlara bir möcüzə gətirəsən. Əgər Allah istəsəydi, onları toplayıb doğru yola yönəldərdi. Eleysa Cahillərdən olma. İnma yestecibul <gülüyor> lazina yesmaun Sənin çağrışını ancaq səmimi qəlbdən dinləyənlər qəbul edər. Ölüllərə gəldikdə isə Allah onları dirildəcək. Sonradan onlar onun hüzuruna qaytarılacaqlar. Və dedilər: "Ləkin ona Rabbinden bir ayə nazil edilməyibmi? De ki: Allah hər şeyi nazil etməyə qadirdir, Kafirler dedilər. Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilmir? De ki, şübhəsiz ki Allah möcüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَمَا <gülüyor> Mə fərrətnə fil kitəbi min şəyi, Thumma ilə Rabbihim yuxşərun. Yer üzündə gəzən heyvanların və göydə uçan iki qanarlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin hüzuruna toplanılacaqlar. Vel-lezina kazzabu bi ayatina summun wabkumu fi dhulumat men yasha illahu yudlilu wa men yalan sayanlar qaranlıqlar içində qalmış karlar vel lallardır Allah istədini azdırar isə düz yola yönəldər. Qul araitukum in ataakum azabullah aw atatkum as saa'a allahi tatehuna in kuntum sadiqin. Bəki doğru danışanlarsınızsa deyin görüm. Əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin saat sizi haqlayarsa Allah'tan başqasını mı çağıracaqsınız. Əl-iyyəh tədə'un feykşəf mə tədə'un iləyhi mə Xeyr. Siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə ona Uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsınız. Və <Sessizlik> loqad arsalna ila ummin minhu qabil ka bil ba'sa wa d-dara ila Səndən əvvəl ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Biz onları sıxıntıya və xəstəliyə düşər etdik ki, bəlkə boyun əylər. Ələ ulə izəəhum <Sessizlik> bəsnatəbrə vələkin qəsat qulubuhum vəzəynələhuməş şeytanu məkanu yəməlun. Nə üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? Onların qəlbləri səhfləşdi, şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi. Fələmmə nəsumə zükkirubihi fətəxnə əleyhim əbvəbə kulli <Sessizlik> şeyh Utu, hum bəgtə, hum onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qətlətən yaxaladıq və onlar na ümit qaldılar. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bileliklə də, zalim qövmün kökü kəsildi. Həmd olsun âləmlərin Rəbbi Allah'a, Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah yatiikum bih qul kayfa nusarrifu l-əyəti ayatikum hum yasdifun deki bir deyin görək eğer Allah sizin eşitmə və görmə qabiliyyətinizi əlinizdən alsa Qəlblərinizə möhür vursa Allah'tan başqa hansı məbud onları sizə qaytara bilər? Bax gör biz ayələri necə izah elirik. Sonra onlar yenə üç çevrilirlər. Qul araitukum in ataakum azabullah Əl yuhləku illəl qawmul valimun. Peki bir deyin görək, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya açıq açığına gəlsə, zalim qövümdən başqası həlak edilərmi? وَمَا مُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndərilik. İman gətirib əməllərini islah edənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون آyələrimizi yalan sayanlara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toxunacaqdır Qul la aqulu ləkum indi xəzəinullahi və la a'ləmul qaybə və la aqulu ləkum inni mələk in əttəbiu illə mə yuxa iləyin. Qul həl yəstəvil ə'mə və lbəsiru əfələ tətəfəkkərun. Pək ki, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəh olunana tabi oluram. De ki, məyər körlə görəm eyni ola bilərmi? Məyər düşünmürsünüz? <Sessizlik> ne yəxafun en yuhşəru ila rabbihim leysə lehum min toplanacaqlarından qorxanları xəbərdar et ki Allahdan başqa onların nə bir hamisi nə də bir havadarı vardır Bəlkə pis əməllərdən çəkinələr. Və la təqrudil-lən-nəyin yəduun rəbəhüm bil-ğədat vəl-əşyi yuridūnu vəcəhə. Ma əleykə min hisabəhüm min şey'in və ma min hisabik əleyhüm üzünü diliyərək səhər və axşam çağı ona dua edənləri yanından qovma. Nəsən onların verəcəkləri hesabata azca da olsa cavabdehsən? Nə də onlar sənin verəcəyin hesabatında azca da olsa cavabdehdilər. Onları qovsam zalımlardan olarsan. و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من ديننا اليس biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərmişdi Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan değildi değil mi? Vaivə cə əkəlləvinə yominunəbi əyyətinə fəquul sələmin ələkumətəbarbbi qum hələnəf sirahxmə ənə homan əiləmin qum su an bir cə hələtiyən summma təbəmin dəciə Ayələrimizə iman gətirənlər, sənin yanına gəldikdə onlara de ki, Sizə salam olsun, Rəbbiniz özünə rəhimli olmağı əzəldən yazmışdır. Sizlərdən hər kəs avamlığı üzündən pis iş görsə, sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, Allah onu bağışlar. Hâlîkaten o bağışlayandır. Rahîmlidir. Ve kezâlik nufassilu'l-âyâti ve li tuttuğu yolun aydınlaştırılması için biz ayetlerimizi böylece bir bir izah edirik. Kul <gülüyor> in He it an a'budal ladin tad'un min dunillah qul la attabi' ahwa'akum qad dalaltu Allah'tan başqa yalvardıqlarınıza ibadet etmek mənə qadağan edilmişdir. Peki mən sizin nəfsinizin istəklərinə uymaram. Əksalda mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. Qul inni ala baynetin mirrbi və kəzzəbtum bi ma indəmə təstəcəlūna mən Rəbbimdən nazil olan açıq aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təkzib etdiniz. Sizin səbirsizliklə can attığınız əzab məndə deyildir. Hökm yalnız Allahə məxsustur. Allah haqqı söyləyir və o ayırt edənlərin ən yaxşısıdır. Qulləu ənnə indi mə təstəəcilu nəbihi ilə qudiyəl əmr <gülüyor> bəyni və vallahu a'lamu bilalimīn deki əgər səbirsizliklə can attığınız əzab mənim əlimdə olsaydı əlbəttə mənimlə sizin aranızda iş bitmiş olardı Allah zalımları daha yaxşı tanıyır وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ onun yanındadır Onları yalnız o bilir O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir, onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxun, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ geceler sizi yatdıran gündüzler ise neler ettiğinizi bilen odur Sonra o sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz ona olacaq. O nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir. Wa huwal qahirun fuq ibadihi Hatta izə gəla ahadkumul mautu tawaffatuhu rusuluna O öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O sizə gözətçi mələklər göndərir. Nəhayət sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman elçilərimiz onun canını alırlar və heç bir səhvə yol vermirlər. Tümrəddu ilallahi mülahumul haqqi əlalahul hukm Sonra onlar özlərinin həqiqi himayədarı olan Allah'a qaytarılacaqlar. Höküm yalnız ona məxsustur və o Ən tez haqqı hesab çəkəndir. Qul mən yünəcəyiküm mən zoluməti ilbəri vəlbəhri tədəunəhu tədərru'an və qufiyə, lə in əncə'nə minhərihi lənəkunənə minəşşəkirin. Pəki, acizana və gizlicə, əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olaraq diyə yalvardığınız zaman, Sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir? De ki, ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz. Qul huvel qadiru alə en yebəətə aleykum əzəbəm min fəvqikum əu min təhti ərcülikum əu yəlbəsəkum şiya'a Aw yəlbəsəkum şiya'an və yəziqə bəğbəkum bəəsə bəğb əndzur kəyifə nusarrifu l-əyəti ləalləhum yafqahun De Allah başınızın üstündən və ya ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə, ya da sizi qarışıqlığa salıb dəstə dəstə etməyə və birinizə digərinin gücünü daddırmağa qadirdir. Gör, ayələrimizi necə izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər. Qur'an həqiqət ola-ola sənin qövmün onu yalan saydı. De ki, mən sizi qoruyan deyiləm. Hər bir xəbərin gerçəkləşəcəyi müəyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنا يونسناك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين آyələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çəbir e Əgər şeytan bunu sənə unuttursa, xatırladıqdan sonra zalım taypələrlə birgə oturma. Oma alal Müttəqilər onların törətdiklərinə görə azca da olsa məsuliyyət daşımırlar. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, bəlkə Allah'tan qorxalar. Və dəri ləzīnətəxəzudinəhum ləibən və ləhvən və qarrathumu l-həyətə ddünyə və zəkkir bihə ən tübsələ nəfsun bimə kəsəbət ləysə ləhə min dün illəhə vəliyyun <Sessizlik> vələ ədil quədin ilə yo Xmin hə ə ikəllərinə o ve o bimə qəsəbulə hum şarabbun min həmiimi vaəəbun əlim, Oadəbun əlium biməkə uyaqon Diinlərini uyu və əyyləncə sayyanları və dünya hətının aldattıı şəxsləri tərk et. Onunla xatırlat ki, heç kəs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi, nə də bir havadarı olacaqdır. O nə cür fidiyə versə də, ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları günahlara görə məhvə məhkum olanlardır. Şafir olduqlarına görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır. Və nurəddü alə əqqəbina bə'də əzhədənə alləh. Qəllədi əstəhvətuhu-şşəyatīn fəl-ərdə həyrənə ləhə əshəbun yedəunə hü iləl-hüdəətina. Qul inna hüdəlləhə huvəl-hüdə. Və əmirnə linuslimə lirabbil ələmin. Peki, biz Allah'ı qoyup, Bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən şeylərə mi ibadət edəcəyik? Allah bizi doğru yola yönətdikdən sonra, şeytanların yeryüzündə azdırdığı, mömin dostlarının isə bizə tərəf gəl deyib, doğru yola çağırdıqları çaşpaş qalan kimsə kimi geriyə mi döndərləcəyik? De ancaq Allahın haq yolu, doğru yoldur. Bizə əmr ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olaq. Namaz qılın. Ondan qorxun. Məhz onun hüzuruna toplanacaqsınız. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Göyləri və yeri haqq olaraq xalq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqqdır. Sur üfürüləcəyi gün hökm yalnız ona məxsus olacaqdır. Qeybi və aşkarı bilən də odur. O, müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. və qəld İbrahim əbiyə Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi. Sən bütləri məbuddar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin qövmnünü Açıq, aydın, azğınlıq içində görürəm. Beləcə biz İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ qaranlığı onu bürüdükdə o ulduz görüb bu mənim Rəbbimdir dedi o batdıqda isə mən batanları sevmirəm dedi فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي falan nə əflə qala lə illəm ayı gördüb bu mənim rəbbimdir dedi. O baxdıqda isə əgər rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi mən azmış adamlardan olardım dedi. Fələm nə rəəşyəmsə bəziqətən qalə həzə rəbbi həzə əkbər Fələm nə əfələt qalə ya qəvmi inni bari un min mə günəşi gördükdə, bu mənim rəbbimdir, bu daha böyüktür, dedi O batdıqda isə dedi, ey qövmüm Həqiqətən mən sizin Allah'a şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. İnni <gülüyor> Doğrudan da mən hənif olaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. <gülüyor> جه قوم قال اتحاججني في الله وقد تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء تتذكرون قومه onunla hüccetleşti o dedi Allah məni doğru yola yönətdiyi halda siz O'nun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz. Rəbbimin istədiyi şeylərdən başqa mən sizin O'na şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məyər düşünüb, ibrət almayacaqsınız. Və keyfə əxafu mə əşrəqtum və la təxafuna ənəkum əşrəqtum billahi mələm yünəzzil bih, mələm yünəzzil bihi aleykum sültana, fəəyyül fəriqayni əhaqqu bil əmni in kuntum Siz Allahın sizə haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bütləri, ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm? Əgər bilirsinizsə, deyin görüm, iki dəstədən hansı əmin amanlıqda olmağa daha haqlıdır. Əl-ləzəinə əmənun və ləm yəlbisü imanahum birulmin ələikə ləhumul əmn ələzəinə لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əminamallıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا hə إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ Nuru səudurcağatunə nəşəə in bunlar öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz təllərlərimizdir biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq şübhəsiz ki rəbbin müdriktir biləndir Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba kullan hadayna wa Nuuhan hadayna min qabl wa min durriyyatihi Dawud wa Sulayman wa Ayyub wa Biz ona Ishaqı ve Yaqub'u bəxşettik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Eyyubu, Yusufu, Musanı və Harunu da. Biz, yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yəhya'nı, İsa'nı və İlyası da. Hamısı əməli salihlərdən idilər. İsmaili, Əliyəsəni, Yunus və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Omin əbə İ Muadurviyətihimo xvaniioa götəbəyəhum Mu hədəyəhum ilə süraltayım mustaqim. Onların atalarından nəssllərindən və qardaşlarından bəzilərində. Onları seçtik və büz yola yönəltdi. Bu Allahın hidayətidir. Bununla o kullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər ona şərik qoşsaydılar Əlbəttə etdikləri əməllər puç olardı. Ulaika lzinin atinahuml kitabawl hukmowannubuwah fa in yakfur biha haulai faqad wakkalna biha qowman laysu Bunlar kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər kəfirlər ayələri inkar etsələr, biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. Ulaikal-lezinehda Allahu febihdahum ictade. Qul la eselukum alayhi ajran in huwa illa zikran Allahın doğru yola yönətdiyi kəslərdir. Sən də onların haq yoluna yönəl. De ki, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Bu kitab aləmlər üçün yalnız bir xatırlatmadır.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 تجعلونه قرائص تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما onlar Allah insana heç bir şey nazil etmemiştir demekle Allah'ı layıkınca kıymetlendirmediler De ki, Musanın insanlar üçün nur və doğru yolu göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Siz onu kağızlara yazıb bir qismini göstərir, çoxunu isə gizlədirsiniz. Axı sizin də, atalarınızın da bilmədiyiniz şeylər sizə öyrədilmişdir. Sən... Allah dey: Sonra da onları burax ki, öz boş ilə əylənsinlər. O haza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul qura wal tunziru ummal qura وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Bu, şəhərlər anası Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları qorxutmaq üçün nazil etdiyimiz, özündən əvvəlçiləri təsdiq edən mübarək bir kitabdır. Ahirətə inananlar ona da inanırlar. Onlar namazlarını doğru düzgün qılırlar. O mennə ulla mümin men iftəva alləllahi kəlibən au qala uhiya ilayya wə lam yuha ilayhi şeyu wə men qala wə men qala saənzilu ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم Öəla İə tuəsi qu ayidihiməxrcua fosəkum əəə tudi də unə hərəbəl hun dimmə qutum əquuna hən Allahi qayran xaqqi va qutum vaqutuməəyəti Allaha qarşı yalan uydurandan və ya özünə vəh yolunmadığı halda. Mənə də vəh olunmuşdur söyləyəndən və mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalimları ölüm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb, canlarınızı çıxarın, Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə, və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə, bugün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini bircə görəydim. Və ləqəd ciğtumunə furadə, kəmə xaləqnəkum əvvəl mərəh, və təraqtum mə xəvvəlnəkum və Və mə nərəməəkum şüfaəkumul ləzīnə zəamtum ənəhum fīkum şürakə Ləqəd təqat təğə beynəkum və dəllə ənkum mə küntum təz'umun Hüzurumuza ilk təfə sizi khəlqəttiğimiz kimi tək tənha həm sizə verdiyimiz neymətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz aranızda Allaha şərik saydığınız şəfaətçilərinizi də yanınızda görmürük. Artıq aranızda əlaqə qırılmış, iddia etdiyiniz məbudlar isə sizdən uzaqlaşmışdır. İnallahu falikul habbi van nuvahircul hayyeminal meyiti ve muhricul meyiti minal hayy zalikumullahu fa inna tu'fakun Şüphesiz ki toxumu da çerdəyi də Allah çapladır. O ölüdən diri çıxarır. Diridən isə ölü çıxarır. Budur Allah Siz necə də haqqdan döndərilirsiniz. Faliqul isbahi və ja'ala'l leyla sakana Tan yerini də o şükür. O gecəni dincilik, günəşi və ayı isə vaxt üçün hesablama ölçüsü etdi. O, qudretli və bilən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür. O, ki, sizə gecikmələrdə və dənizdə yol tapmanız üçün ulduzları yaratdı. Qurunun və dənizin qaranlıqlarında yolu tapa biləsiniz diyə sizin üçün ulduzları yaradan odur. Artıq biz ayələri bilən bir qovmə izah etdik. Və o, sizi özündən bir Sizi tək bir candan yaradan odur. Sizin üçün qərar tutacağınız və əmanət saxlanılan yer vardır. Artıq biz ayələri anlayan bir qovmə izah etdik. Və hüvə alləzələ minəs səmə imaən fəəxrəcnə bihi nəbətə kulli şəyi, fəəxrəcnə minhu xadıran, nüxricu minhu habbən muterakibəm. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Göydən su endirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Ondan yaşıl otlar bitirir, onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarır. Kurma ağacının tumurcuklarından sallanmış salxımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk var verdiği ve yetişdiği zaman onların meyvesine bakın. Şüphesiz ki bunlarda iman getiren adamlar için deliller vardır. O cehalûllâhi şurakâ'l-cinni ve halqahum ve farqûnehu banînen ve banâtin biğayri ilmin subhânehu ve teâlâ ammâ yesifûn. Onlar cinləri Allaha şərik qoşdular, halbuki onları da Allah yaratmışdır. Onlar Allah haqqında bir şey bilmədən, onun üçün özlərindən oğullar və qızlar uydurdular. Allah onların uydurduqları sifətlərdən uzaqdır və uçadır. Bədi husəmə Vatival avı ənə yaquulə huə ələm tə qullə hu soibə o xaləqaquəşəyi və Huabi qu işəyi imlim. O köyyləri və yeri icad edəndir. Onun zövcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər. Her şeyi o xəq etmişdir. O her şeyi bilir. Velikumullah Rabbikum la ilaha illa huwa khaliq kulli shay'in fa'buduhu wa Budur sizin Rabbiniz olan Allah. Ondan başka ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Eleyse ona ibadet edin. O her şeyi koruyandır. <gülüyor> Gözler onu derk etmir. Oysa gözləri dərk edir. O latifdir. Hər şeydən xəbərdardır. Ədi ca a kun basairu min rabbikum faman absar falinfisehu waman amiya fa'aleiha Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, xeyri onun özünə, kim kör olsa, zərəri onun öz əleyhin olar. Mən sizin üstünüzdə gözəhçi deyiləm. Və kəzəlikə nusarrifu l və liyəqulu dərastə və li nubəyinəhu li Biz ayeleri böylece izah edirik ki, onlar sen ders almışsan desinler ve biz de onu bilen adamlara izah edelim. Rabbinden sana veh olmana tabi ol. Ondan başka ibadete layık olan meybud yoktur. Müşriklerden ise üç çevir. Eğer Allah isteseydi, onlar şerik koşmazdılar. Biz seni onların üstünde gözetçi koymamışık ve sen onları koruyan da değilsen. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون مشriklerin Allah'tan başkalarına tapındıklarını söymeyin Yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsinə Allahı söyərlər. Biz hər bir ümmətə öz əməllərini beləcə gözəlləşdirdik, sonra isə onların dönüşü öz rəbbini olacaq. O da nə etdikləri barədə onlara xəbər verəcəkdir. O aqusa mu biləyicədə əməniə iləə ətum ayətulə yuqminun nəbiə. Xul innəməl əyə tuə Allah əməyu şiruquməə iləcə ətlə yuminun Çafirlər Allahın adilə mühkəm andişdilər ki, Əgər onlara bir ayə gəlsə, mütləq ona inanacaqdır. De ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz hardan biləsiniz ki, o ayələr gəldikdə, onlar yenə də iman gətirmeyecəklər. Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdən dolaşan vəziyyətdə tərk edərik. وَ أننا نََّّ إəهمەəائəكمهُ المta waxşna عَه waxşna عَه quə quبəَّ كانُ ل يُؤمنُ إلا أَ ش الله وََّ كtarهُ يجه Əər biz onlara mələkləri göndərseydik. Ölülər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydı, Allah istəməyincə onlar iman gətirməzdələr, lakin onların çoxu bunu bilmir. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحي بعضهم الى بَعضٍ biz hər bir peygamber üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müeyyen ettik Bunlar aldatmaq məqsədi ilə bir-birlərinə təmtərağlı sözlər təlqin edirlər. Əgər Rəbbin istəsə idi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ اَفْئِدَةٌ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ Bu ona görədir ki, axirətə inanmayanların ürəkləri təmtaraqlı sözlərə meyl etsin, bundan razı qalsınlar və gördükləri pis işləri bir daha görsünlər. Əfəqəyrəlləhə əbətəgəy həkəmə və hüvə eləzələ iləykumul kitəbə mufassələ və eləzəyəni ətəynəhumul kitəbə yələmûnə ənəhə münəzzəlun min Rabbike bilhəqq fələ tekunən minəlmumtərin Peki, Allah bu kitabı size teferruatı ilə nazıl etdiyi halda Mən ondan başqasını mı hakim qəbul etməliyəm? Kitab verdiklərimiz bilirlər ki, o həqiqətən sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Vatəmmət qəlimət onab bekən sediqadilə lə mübəd dinləli kəlimə di vasəmili. Rəbbin kəlamı həm doğruluq həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O eşidəndir, görəndir. وَإِنْ تُطِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ Əgər sən yeryüzündə olanların əksəriyyətinə itayət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar, onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. Rabbukə o, yolundan çıxanları daha yaxşı Həqiqətən, sənin Rəbbin onun yolundan azanları daha yaxşı tanıyır. O, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Və de ki: "Allahın adının zikredildiyi Əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyilib kəsilmiş heyvanlardan yiyin.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 Haram buyurulanları təfərrüatı ilə sizə bildirdiyi halda, üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yeməyəsiniz? Şübhəsiz ki, çoxları elimsiz olduqları üçün öz istəklərinə uyub, insanları doğru yoldan azdırırlar. Həqiqətən sənin Rəbbin həddi aşanları daha yaxşı tanıyor. Baal ismiəə inəllə dinə yək sivonəl ismə sə yo cezaunəbimə qən o yaı tərifun. Cnahım aşqından da gizlisindən də əlçəkil. Şübpəsiz ki günah qazananlar ettikləri əməllərə görəəzalandırılcaqlar. وَل تَأقُُ مَِّا لَ يُذكَرِسُ اللهَّه عَلَيْهِ وَإِهُ لَفِسط وَإِ الشَّيطينَ لَُحونَ إى أَلَ إهِم لجَدِوكُم وَإَِّ طَعْتُمُهُم إكُم لَ مُشرِكون ئسندَ اللَّ Bismillah deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yemeyin, çünki bu günahdır. Həqiqətən, şeytanlar öz dostlarına sizinlə mübahisə etmək üçün batil əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itayət etsəniz, sözsüz ki, siz də müşriklərdən olarsınız.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 Məyər ölü ikən diriltdiyimiz və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar içində qalıb oradan çıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi? Kafirlərə gördükləri işlər beləcə gözəlləşdirildi. Və beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılar təyin etdi ki, onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər və bunu da hiss etmirlər. Və iləcətəhum ayetun qalulən Allahu a'lamu haythu yec'al resalətə <Sessizlik> Se yusibul lazina ajramu sagarun indallahi va alaqum shadid va azabun Onlara bir ayə gəldikdə Allahın elçilərinə verilənin bənzəri bizə də verilməyincə iman gətirməyəcəyik dedilər Allah peyğəmbərliyini kimə verəcəyini daha yaxşı bilir. Günahkarlar qurduqları hilələrə görə Allahın hüzurunda rəzil olacaq və şiddətli əzab çəkəcəklər. Fəmən yüridilləhu əyyəhdiyəhu yeşrəhsə dərəhul il-İsləm. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açar. Kimi azdırmaq istəsə, onun köksünü Sanki o göyə çıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. Və bu sənin Rəbbinin düz yoludur. Biz ayələri Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq biz ayələri düşünən bir qovmə izah etdik. Lehum darus Onlar üçün Rəbbi yanında əminamanlıq yurdu hazırlanmışdır. Gördükləri yaxşı işlərə görə onların himayətçisi odur. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولُو الْأَلْيَاءِ مِنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لنا Qalən nar mösvəaküm xalidīn Allah onların hamısını bir yerə toplayacağını gün deyəcəkdir. Ey cin tayfası! Artık siz insanlardan bir çoxunu özünüzə tabe etdiniz. Onların insanlardan olan dostları isə deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, biz bir-birimizdən faydalandıq və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək, sizin qalacağınız yer O'dur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən, Rəbbin müdrikdir biləndir. Beləliklə, qazandıqları cünahlara görə zalimların bir qismini digərinə hakim təyin edərik.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 Və qarrathumul həyatu d-dünyə və şəhidu alə ənfüsihim, ənnəhum kânu Allah deyəcək, ey cim və insan tayfası, məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elçilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər. Biz öz əleyhimizə şahidlik edirik. Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər. Realikə alləm yekurubbuk muhlikul qura bi zulmi wa ehluha Bu ona görədir ki, Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz. O Hər kəsin etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Rəbbin onların etdiklərindən xəbərsiz deyil. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ İstəsə sizi məhv edər və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi, sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər. İnnəmə tuğadunə ləətinu və məə əntum bimu'dizin Həqiqətən sizə vəd olunan əzab gələcəkdir. Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Qul yâ qawm i'melu ala mekânetikum inni âmi Fesəvfə te'ləmûnə mən təkúnu lehu əqibətü ddər İnnehu la yuflixur valimun Peki, ey qövmüm, elinizdən edin Mən də edəcəyəm Axirət yurdunun ağibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar. وَجَعلوا للِللَّهِ مِمَّا لَرَأ مِنَحَرثِ وَْأَنَّ مِنْ الصبَ فَقالوا هذا لِللَّهِ بِزَعمِهِم وَهذاَا لِشُرَكن ثممَا كانَان لِشُرَكَائِهِمْ فَنَا يَصلِلُوا إى الله وَمَا كانَان للِلهِ فَهُو يَصلِلُ إ شُررركَائِهِم Səəəmə yəhkumun Onlar Allah üçün onun yaratdığı əkindən və malqaradan pay ayırıb, öz batil iddialarına əsasən, bu Allah üçündür, bu da şərik qoşduqlarımız bütlər üçündür deyirlər. Şərikləri üçün ayırdıqları pay Allaha çatmır. Allah üçün ayırdıqları payisə şəriklərinə çatır. Onların verdikləri höküm necədir? Pisdir. Və beləlik <Sessizlik> zəyyənəlikəsir minəl müşrikīn qutl əulādihim şurəkāuhum lirdūhum lirdūhum və liyelbisu aləyhim Beləliklə, müşriklərin bir çoxuna övladlarını öldürməyi öz şərikləri gözəl göstərdilər ki, həm onları məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarmaqarşıqlıq salsınlar. Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Elə isə, onları uydurdukları ilə birlikdə tərk et. Və qalû həzihi ən'amun və hərthun hicrun la yatağmuha illə mən nəşəu bi zəmihim və ən'amun hürrimət zuhuruha və ən'amun la yəzkurun əsməlləhi ələyhə ftirəən ələyh səyəczihim bimə kənu yəftarun. Onlar öz batil iddialarına görə bu malqara və əkillər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yey bilməz deyillər. Müşriklər malqaradan bəzisinə minməyi haram edir. Bəzisini də kəsərkən üstündə Allahın adını çəkmirlər. Onlar bunu Allah'a iftira ataraq edirlər. O da onları attıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır. Onlar. Bu mal qaranın qarınlarındakı balalar kişilərimizə halal, qadınlarımıza isə haramdır, deyirlər. Əgər o bala ölü doğularsa, hamısı onu yeməyə şərik olurlar. Allah onları bu vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır. Həqiqətən o müdürükdir, biləndir. Qad həsirəl ləzīnə qatələu əvlədəhüm səfəəm bi ghəyri ilmin və hərramu mə rəzəqəhumu alləhu ftirəəm aləlləh. Qad dəllu və mə kənun muhtədîn. dərk etmədən öz övladlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi rüzini Allaha iftira ataraq haram edənlər əlbəttə ziyana uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər. Və Huvallezî anşə'a cennâtin ma'rûşâtin və ghayr ma'rûşât, və naxl və zər'a müxtelifan <Sessizlik> ukul. والزيتون والرمان متشابها و غير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا <الْمُسْرِفين> olan da talvarsız öz gövdəsi üzerinde duran bağları dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri Bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينَ Üstünde yük taşınan ve yük taşınmayan malgaranı da yaradan odur. Allah'ın size verdiği rüzilerden yiyin. Şeytanın iziyle yetmeyin. Şüphesiz ki o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Təmani <Sessiz> ta'zwa <bir> min <şirin> ad'nin 2 və min el-məhz 2. Qul an lek rayn harra am el-unthayni am ishtamalat Allah o heyvanlardan səkiz cift yarattı, qoyundan ikisini və keçidən ikisini. De ki, o iki erkəyi haram buyurdu, yoxsa iki dişini, yaxud iki dişinin qarnındakı balaları? Əgər doğru danışanlarsınızsa, elmə əsaslanıb, bu haqda mənə xəbər verin. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَغْلَوْ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِرْلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِيلٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Deveden de ikisini, inekten de ikisini. De ki, o iki erkeği haram buyurdu, yoksa iki dişini, yahut iki dişinin karnındaki balaları... Yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman şahid ediniz? Elimsiz olaraq insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalım qövmü doğru yola yönətməz.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 Fəman-ı turr qeyr mənə gələn vəhlər çərəsində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz zəti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa hər hansı bir şəxsin yediği yeməklər çərəsində haram buyrulan bir şey görmürəm. Herkes harama meyledetmeden ve haddi aşmadan bunlardan yemeye mecbur olarsa ona günah gelmez. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, rahîmlidir. Ve <gülüyor> alâllezîne وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ اخْتَلَطَ بِعَوْمٍ لَّأَنَّهُمْ جَزَوْنَا بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ يَهُودُ لَرَدَّ نَاخْلُ هEYVANLARIN HAMSINI HARAM ETTİK İNEK VƏ QOYUNUN BEL SÜTUNLARINA Və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud sümüklərə qarışan yağlar istisna olmaqla onların piylərini də haram etdik. Bu, həddi açdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, biz doğru danışanlarıq. فَإِن كَلَّمُوكَ فَقُلِ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ eğer onlar səni yalançı hesab etsələr deki rəbbiniz geniş mərhəmət sahibidir lakin onun əzabı günahkar tayfadan uzaqlaşdırılmaz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 Müşriklər deyəcəklər. Allah istəsəydi nə biz, nə də atalarımız ona şərik qoşar, nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini beləcə yalançı hesab etmişdilər. Axırda əzabımızı tatdılar. Bəki, bizə göstərə biləcəyiniz bir bilginizmi var? Siz ancaq zənnə qapılıb və ancaq yalan danışırsınız. Qul <gül> fəliləhil tutarlı dəlillər Allah'a məxsusdur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. Ul halum şehadâ'ukum ləminə yəşhədûna en Allaha harrama haza fa in şehidû teşhəd mə'ahum və la tettebiə kelleb bi ayatina wal lazina la yu'minuna bil akhirati wal lazina la yu'minuna bil akhirati wa versinlər ki bunu Allah haram buyurmuştur. əgər onlar şahadət versələr Sən onlarla birlikdə şəhədət vermə. Ayələrimizi yalan sayanların və ahirətə inanmayanların istəklərinə uyma. Onlar başqalarını öz Rəbbinə tayt tuturlar. Ül-Tə'aləv ətlü mə hərramə rabbukum əleykum əllə tüşriku bihi şeyən və bil valideyni ihsənə. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون gelin rabbinizin size neleri haram ettiğini okuyum Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da rüzisini biz verdik. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haksız yere öldürmeyin. Allah bunları size tövziye etmiştir ki belki anlayasınız. وَلَا تَقَرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِينَ لِلَّهِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفَى الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يَتِيمَ حَدِّ Xeyrxaklıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları size tövsiyə etmişdir ki bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Wa enna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fetafarraq bikum an sabiilihi zalikum Bu, mənim doğru yolundur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون سور ابزموسايا iş görən kimsiyə nemətimizi tamamlamaq məqsədi ilə hər şeyi müfəssəl izah edən Doğru yolun göstəricisi və mərhəmət olaraq kitab verdik ki, bəlkə onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına iman gətirələr. Bu, bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun ve Allah'tan qorxun ki bəlkə sizə rəhəm ola. El taqulu inma Biz bunu ona görə nazil etdik ki siz Kitab yalnız bizdən əvvəlki iki tayfəyə, Yahudilərə və Xaçpərəslərə nazil edilmişdir. Biz isə onların oxuduqlarından xəbərsizlik deməyisiniz. Au taqulu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 Onlardan daha çox doğru yolda olardı deməyəsiniz. Artıq sizə Rəbbinizdən açıq aydın bir dəlil, doğru yol göstəricisi və mərhəmmət gəlmüştür. Allahın ayələrini yalan sayan və onlardan üç çevirən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Ayələrimizdən üç çevirənləri üz çevirdiklərinə görə pis əzabla cəzalandıracağıq. Həliy alırun illə etəsihum məlailikə aw yətə rabbuk aw yətə ba'du ayati rabbik. Yevmə yətə ba'mu ayati rabbik la yəfa'u nəfsən Əntəkün əmənətmə qəblə və ya kəsəbət yoxsa onlar ancaq ya mələklərin ya rəbbinin və ya qudrat rəbbinin bəzi əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş Və ya imanında bir xeyr qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcəkdir. De ki, gözləyin. Şübhəsiz ki, biz də gözləyirik. İnnallazīna farraqū dīnahum wa kānū shi'a'an nasta minhum fī shay'in innamā amruhum ilallāhi thumma yunabbi'uhum bimā kānū yaf'alūn Dinlərini parçalayıb Firqə firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allah'a aiddir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir. Mən gəə bil-hasənə fə-ləhu əşru əmsaləhā Kim yaxşılıq gətirərsə ona gətirdiyinin 10 on qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Qul inneni hedani mustaqim dinan qiyamam millate ibrahim hanifan wama Haqiqatan Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, Hənif İbrahimin dininə yönətdi. O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. Qul inna salati və nusuki və mahya və memati lillahi rabbil alamin lə Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də, aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisi yəm. Qul əvəyər Allahi əvəri və Hə Rəbbü Kulli Şəyyi <Sesdik> Vələ təqsibu kullu nəfsin illə aleyhə Vələ təzir vəzirətun vizrə uxrə Thüm ilə rabbikum mərci'ukum Fəyünəbbi'ukum bimə kuntum fiyhə tehtəlifun Pəki, Allah hər şeyin rəbbi olduğu halda Mən ondan başqa məbud mu axtaracaqım? Herkesin qazandığı günah Yalnız öz əleyhinədir, heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz, sonra isə dönüşünüz Rəbbinizə olacaq və o, ixtilafa düşdüyünüz məsələlər barədə sizə xəbər verəcəkdir. وَهُو ال الذي جَلَكُمْ خَلَاءِ فَ الأأَرضِ رَفَ بَعْضَكُمْ فَوْوقَ بَعْض دَرجاتِ الَذِلُ وَكُمْ لَذلُ وَكُم فيِي متكُمْ إِ رَبَّكَ سَرعُ اللَقااضِ وَإِهُ لَغَفُور الرحيِيم Verdiyi neymətlərlə sınamaq üçün sizi yeryüzünün xələtləri təyin edən, birinizi digərimizin fövqinə dərəcə-dərəcə qaldıran odur. Həqiqətən sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhəmlidir.